Телекомунікації Телекомунікація – це передавання слів, звуків, зображень чи інформації на великій відстані у вигляді електронних чи електромагнітних сигналів. Цифри і факти Двома світловодами може одночасно передаватися до 6 тисяч телефонних розмов. Американці розмовляють по телефону більше, ніж будь-який інший народ у світі. За одну хвилину в США відбувається близько одного мільйона викликів. Попри розвиток систем зв'язку, більшість жителів планети ще жодного разу в житті не розмовляла по телефону. Найпростіші телекомунікаційні системи з'явились на початку 19 століття. Прилад, названий геліографом, складався з двох важелів із дзеркала, яке відбивало сонячне світло. Повідомлення в межах видимості передавалися за допомогою спеціального семафорного коду. Кожній букві відповідало особливе положення важелів. Електричні імпульси Електричний телеграф дав можливість відправляти закодовані послання на дальшій відстані, оскільки електричні імпульси можуть передаватися по мідних дротах. Такий спосіб зв'язку було винайдено в 1837 році, англійцями Уільямом Куком та Чарльзом Уітстоном, і невдовзі його взяли на озброєння злізничні компанії. В американській телеграфній системі, винайденій того самого року Семюелем Морзе, застосовувалось особливе кодування повідомлень. Азбука Морзе, яка складалась із різних комбінацій крапок і тире, здобула міжнародне визнання. Бездротовий телеграф у 1876 році Олександр Белл винайшов спосіб, який давав можливість передавати людський голос по дротах. Він винайшов телефон. Згодом, використовуючи відкриття в галузі електромагнітних хвиль, зроблені німецьким фізиком Генріхом Герцем, італійський винахідник Гул'єрмо Марконі в 1894 році створив бездротовий телеграф. Посилаючи повідомлення за допомогою радіохвиль, Марконі в 1901 році з'єднав телеграфістів, які перебували по різні береги Атлантики. В міру розвитку радіозв'язку стало можливим передавати на відстань людську мову, а згодом і зображення. Сьогодні за допомогою радіосигналів високої частоти передаються тисячі телефонних розмов, телексів і факсів одночасно – не рахуючи телевізійних та інформаційних сигналів. Навколо світу за секунди. мікрохвильові радіосигнали поширюються прямій, тому їх слід передавати, користуючись цілою системою ретрансляційних станцій, і тоді вони зможуть обігнути всю земну кулю. Відомий письменник-фантаст Артур Кларк у 1945 році придумав чудове рішення цієї непростої проблеми. Він запропонував розмістити передавальне обладнання на штучних супутниках з періодом обертання навколо Землі в 24 години, тобто таких, які зависають над певною точкою земної поверхні на висоті 36 тисяч кілометрів. Мрія письменника здійснилася в 1964 році, коли перший геостаціонарний супутник «Синком-3» був успішно виведений на орбіту. Нині густа мережа супутників та наземних станцій майже миттєво може зв'язати дві будь-які точки на земній кулі, хоч би як далеко одна від одної вони перебували. Потік інформації Потік інформації, яка передається системами телекомунікації, постійно зростає. До того ж вона стає дедалі різноманітнішою. Переведення звуку та зображення в цифровий формат дає можливість передавати більше інформації. Волоконно-оптичні кабелі зв'язку складаються з пучків тонких скляних ниток світловодів. Ними із швидкістю світла проходять сигнали, утворювані короткочасними лазерними імпульсами. Завдяки системам оптичного зв'язку обсяг інформації, яка передається, ще більше зріс. Цифрові системи. Існує метод, завдяки якому можна збільшити пропускну здатність діючих інформаційних мереж. У той же час створюються і нові інформаційні мережі. Цифрова система ISDN – цифрова мережа з інтегрованими службами. Уперше почала експлуатуватися в 1988 році в Японії. З цього часу ця система успішно функціонує у багатьох країнах. Ілюстрації. Семафорний телеграф використовувався на початку 19 століття для передавання повідомлень на великій відстані. У 1850 році було прокладено перші підводні кабелі між Дувром, Великобританія, та Кап-Грісне, Франція. Успіхи в розвитку телекомунікації змінили звичні способи роботи. Замість банківських касирів у багатьох місцях гроші з рахунку видають електронні банкомати. Факс або факсимільний апарат пересилає повідомлення і зображення каналами телефонного зв'язку. Широко використовувати факси почали в 1920-ті роки. Завдяки винайденню радіо поліція і військові вже на початку ХХ століття – Підтримували постійний зв'язок між різними підрозділами. Електронна пошта Швидкий розвиток інтернету вніс докорінні зміни в індустрію зв'язку. Лист, відправлений електронною поштою або імейл з однієї країни в іншу, може йти найрізноманітнішими маршрутами. На малюнку показано, як інформація виходить з комп'ютера по волоконно-оптичному кабелю, а потім перетворена на мікрохвилі, передається на супутник, а в кінці свого шляху знову переміщується по кабелю. Використовуючи інтернет, діти, які перебувають на різних континентах, можуть за лічені хвилини обмінятися повідомленнями. Кабельний зв'язок Волоконні скляні світловоди, з яких складається кабель, забезпечують багатоканальний зв'язок. Далі інформація йде на штучний супутник. Потім переходить на наземну станцію, яка передає і приймає сигнали. Ця дівчина перевіряє свою електронну поштову скриньку. Якщо на її адресу надійшов лист, вона може негайно на нього відповісти, не виходячи з дому.